Запрошували Черкаса як професора, і мене, мабуть, як Оксаниного чоловіка, але ми злегковажили. Сам товариш Стуконіх був маленький, як прищик. Другий секретар у нього був похмурий велетень, здатен скручувати шиї волам. З секретарем по пропаганді була жінка з таким могутнім задом, що задавили б ним усі ворожі ідеології вже в самому зародку. Такі ідейні сили цілком задовольняли партійні вимоги товариша Стоконога. Кадри своїх безпосередніх помічників він добирав сам, тільки затверджуючи їх у відповідних інстанціях. Що ж стосується особи самого товариша Стоконога, то його кандидатура висувалася, обговорювалася, а тоді вже й затверджувалася на дуже багатьох рівнях – від області і мало не до самої Москви. Це давало йому потрібну певність сил, відповідний авторитет і забезпечувало те дивовижне, ще таємничіше, ніж формули середньовічних алхіміків, положення про стабільність кадрів. Отже, товариш Стуконіг, прибувши покуштувати в Оксаниних пиріжків, з потрібкою був авторитетний, всевладний, всемогутній і стабільний. Диво брало, звідки в такому малому тілі стільки гідностей і значущості. Та знову ж таки, хіба в малому тілі не може задомовитися великий дух? Покуштувавши Оксаниних пиріжків, товариш Стуконіг зволив пожартувати. У мене від цих пиріжків слини в роті, як у собаки Павлова. Хто це у вас пече такі пиріжки? Запитання адресувалося директору паталасті, але ж запросив сюди товариша Стуконога, Щириця, тому саме він усівся навпроти районного начальства. Ліз йому в очі, в душу, в самі печінки. Паталашку мало не відтручував ліктем і своїм правом. Вести розмови з високим гостом не поступився б ні за які гроші. Шеф-повара переманили самого Волгодона, гордо заявив щириця. Паталашка ніякого потерся об стіл. От такого безконтрольного мовлення, просто кажучи, нахабної брехні, бо ніякого шевпора вони за штатним розкладом ніколи не мали. А про так зване переманювання кадрів з самого Волгодону ніхто тут ні сном, ні духом, але не стане ж дискредитувати свого секретаря парторганізації. Тому Паталашка потерся животом об стіл, посипів, проковтнув у два пиріжки підряд, але змовчав. Товариш Туконіг не об'їдався, не їв, він смакував. Взагалі він послідовно дотримувався вказівки вождя про те, що скромність прикрашає більшовика і ніколи не дозволяв собі нічого зайвого. Не споруджував типового будинку для райкому, а зуставався в старому Шерай-Парткомівському приміщенні з 20-х років, навіть в вулиці яка вела до райкому, не звелів заасфальтувати. Житло для себе мав окреме, але не розкішний особняк, а звичайну глиняну хатку під соломою. Секретарі сусідніх райкомів шикували в новеньких побідах, Стуконіг трусився в битому перебитому газику. Бо головне що? Головне зовсім не зовнішні атрибути влади, а внутрішня сутність. Товариш Стуконіг мало їв, мало пив, мало говорив. Могло стластися враження, що він мало говорить тому, що багато думає. Але думав товариш Стуканіх ще менше, ніж говорив. Бо думати, як і всі інші секретарі райкомів нашої великої вітчизни, він не мав ні часу, ні змоги, ні здатності. Власне, він і секретарем райкому став тільки тому, що якесь... Усе, видяще в око, зазирнуло йому в голову і впевнилося, голова це думати не спроможна, а здатна тільки на те, щоб сприймати виління, вказівки і штурляння, а тоді передавати їх за призначенням. Я ще пам'ятав той час, коли сільські райкоми звалися райпарткомами, займали в райцентрах скромні глиняні будиночки, Сиділи там тихо, непомітно, ні влади, ні навіть якогось впливу на села не мали ніякого, володарювали там райвиконкоми, райземвідділи, землеупорядники, фінагенти, а після колективізації мовби сталося виверження якогось політичного вулкана, райпарткоми перейменовано в райкоми – там одразу побільшало людей, а найголовніше, об'явився всьому населенню району той, кого звали перший, і хто перебирав до своїх рук всю владу, найбільшу і найменшу, і ставав абсолютним повелителем, ніби маленьких королик у Карликовому королівстві.